А ще коли перед операцією всі добре випили для хворобовців, та виявилося, що парашутисти дізнались про все через тих, що залишилися в живих. А есесівці хотіли замести сліди, спалити всі трупи, щоб не знали про цю акцію генерали Бенгерський і Куреріс, які в грудні місяці писали у газеті «Тев'я» про те, що німці нація дружелюбна до латишів. «Ой же оці трупи!» Про них Ріманість намагався зовсім не думати. І це йому вдавалося, бо жив він на широку ногу. Були в нього коханки, було завжди що випити, було надійне оточення, де кожен міцно зв'язаний шворкою антикомунізму, якознащайно були зв'язані його руки парашутною стропою. Чомусь подумалось, Ріменісо, що на цій тонкій шовкових ниток шворці з-під парашута його і повісять. А цієї думки перед очима одразу ж постали трупи розстріляних дітей з лекас. У вухах залунали розпачливі голоси і передсмертні крики жінок, старих латишів, колишніх червоних стрільців що воювали на Україні. Аріменіс зіщулився, наче від грому і затолив вуха. Поглядив озустрівся з чорними очима радиста, з витатуєваним як ірцем на лівій руці, який вижався Кротову навіть у вісні. Відкротова Ріменіс знав, що цей хлопець з далекої України, де колись воювали «Червоні латиські батальйони проти білих!» «Дивний, незрозумілий, от так переплутаний світ!» «Я вбивав своїх земляків-червоних стрільців через 24 роки після громадянської війни в Росії і на Україні!» «А ти, радисте, прилетів на землю Латвії для того, щоб твоя армія тут покінчила з військами, фельдмаршала Шернера, а тепер генерала Гільберта, з власовцями, в яких свій рахунок до червоних і Сталіна, і з ними, з айсергами, що зосталися вірні президентові Ульманісу. Чого тебе галко сюди принесло? А такий правий був Кротов, ненавидячи цього хохла. Ба, які очі! Палахкотять душі за вогники На кінчику каганцевого гноту свічки. Мовчиш. Ось і говорять, вигукують, А ти, Янголе, ефіру мовчиш. І сказав би, що рімені з бандит, Який власовець Кротов з Балт Кревії. А що вдієш? Війна? Ми всі тут у курзами, як у центрифузі, де все і всі крутяться, вертяться в шаленій круговерті. Молчі, шарадисти, а прилетів ти сюди з родою бородою, щоб на стропі свого парашута повісити і мене, і Кротова. Німців ви вішати не будете, а тільки нас, так званих зрадників, що ненавидять вас, червоних. Попався б ти мені ще вдень, що вранці, що вчора я твого тіла сукав би цілий клубок твоїх жил. Тепер усіма фібрами душі Риманіс ненавидів і себе і кротова, якому пощастило втекти від такого суду. Ріменіс заридав, здригаючись усім тілом. Проклятий кротов. «На біса тобі був потрібен цей хохол! Якби не ці парашутисти ми вже були в Швеції чи в Німеччині! Я вмиратиму через тебе, а ти живий! Живий!» Хвилина істерики минула, і рімені спритих, відгикуючись та хапаючи ротом повітря. Він знову хотів чимось заспокоїти себе. «Що ж!» Зате я пожив від усієї душі на цій війні. Справді, якби Ріманіс не був старшим команди межа Кеті,